Berrien zurekin azurekin Pantzo irigarai, sozialistek eta berdeek akordioa egindute Elgarrikin joaren direldu denik handeko hautezkundetara eta ekologistek bi presidento orde izanen dituzte baldintzetarik bat ale rusetek egi bel eginduela abiadura hondiko trenaren gaiana nazionaleala goratu da Ipagoskalegian ere, baina ez da beste departmennduetan bezain na izan, eta beako berezi bat hemendi beko bo eskoin mutur lehen atera den hergi bakaga Sebazteni doia uzapeza damutzen da emaitza horurta zenzonan dugu. Neguko plana, Angelu, Bayona eta Bokaleko eriak eskuzesku aizan dira, hogoi ohe gehiagoaren eskaintzeko beharretan direneri, angiluko eraikin batean izanen da hori. Eta Sibiruko lehen eskorazkoa orzainetxe bat zabalduko dute elduden urtea estapenean maulen, sedearen jaturria zehaztuko dauku Lucia Gergarraiek. Ardua zure klinika Catalina. Bi hemen tuko amairu grado ku temperatura barnikal de un tan temperatura kamaixe gradoren inguruan izen dira golina keta bisikita patuaizanen daru hau eta euria ere <tusurra> eta lehenik emazte baten gorputza atxeman dutela miarritzeko ondartza ondian atzo goizian, oita amar eta berroi urte harteko emazte baten alitaike, bortizkeria restoreik etzuen, inkesta bat edikia da jakiteko nore naden gorputz hori. Izanda mogimendu atzo goizian endaian, polizia eta mugasein denetan autobat errek iskailia gozi hori droga trafika batilotua. Mugaseinak saratik auto horren giletik zuatzin, ezin geldiaraziz Zendaian autoa sulotu da, beste autobat jinda bigizonekin, erretzen ari zen autoko gidariaren biltzerat, poliziak iru lagunak arrastatu ditu. Erreden autoa drogaz betia zen, iru honbat ekilokan abiz arrasina baziteizkela, estimatzen dute. Aitori Lizaran agastatzeko manua emandu Espainiako hausetigi nazionalak, Aitori Lizaran adonostiara, sei urtez preso egon zen franziako presoan degietan, bere kondena beteliko estiralian alibratu zuten, eta segidan Espainiara tigurria izan zen egazkinez etzen orduan deus bere kontra, eta atzo, Madrileko juliak horren gelitzeko manua emandu, akosatuz jendartearen kontrako krimak egiteaz eta erakundearekin. Berdeak eta sozialistak elgerriken bigeren itzulian, akitania limuzen eta poatu sarant eskualdean, itzarmen egin dute, ekologistak bi president ordeukanen dituzte, eta amazazpia utagai pasatzeko alkietan, akordua fite ardietxi dute, eran behar da, sozialistek berdean bosak behar eskoak dituzte la eskualdea irabazteko panxikara bide. Asteleniko France 3 kiten telebista kantolatua Alain Roussel socialiste eta Françoise Coutant Berdeac. Europe écologie alderdi koautogaien c'est fait. Ça veut dire que une fusion nécessite quand même des discussions entre les têtes de liste mais pas seulement des discussions aussi avec les militants. Ils m'ont donné l'aval, on a négocié. Berdeac ama zpiautagai pasatzeko aurki tanukanen dituzte bigarren itzulian orai arte baino gutxiago zeren hiru eskualden artean Ogutela vice présidente mais ce qui m'importe moi surtout c'est qu'on en engage vraiment la transition énergétique dans cette région Transizio energetikoa isambada akordioa Cordua luke, Restoluke, naiz uskorr egoiten diren berdeak, abiatura uniko trenen kontra segitzen baitute eta Alain Roussek aldi. Hauta sozialistak konfirmatu du ala ere France 3 kiteneko debatean eskualde berriak ez tituela dirustatuko abiaturaniko trenbide proiektuak. Soyons franc. Je Argi izan dadin, beti abiadura ondiko treinen alde naiz, dirustatzea da berriz ikustekoa, ez da gehiago partaidetza publiko eta pribatu batean oinarritzen ahal. Badira irupista, lehena estatuaren maile gua ondibat, bigarrena karbono zerga, irugarrena bereziki nazioarteko linieri begira, Europa Je le dis depuis le début, il dut beste diru iturri batzu izanen dira jahteko dijustatze iturrietaz bestalde Aujourd'hui Eta eskualde eta departamento gehienetan bezala, eskuin muturrak gora egindu hiperoskalegian ere irugarren alderdi boskatuena abilakatu da, bosen euneko amazazpiarekin. Ala ere eskualdeko emaitzeri komparatuz, gorakada ez da beste departamentoetan bezain ahondia izan joanden martseko departamentuko bosen aldian laupunduz obetu ditu emaitzak fronte nazionalak, hiperoskalegian adibide bat, baigura mundarrein boskare muan, gorakada zinez ahondia izan da, euneko la marca coches pitique et mes sorci terditrate iganda autre sorci pundou guillago enda eta bokalenera bigiren heldua fro nasionala Eta, mendiben, emezorzi bos, Fronazionala entzat, amost, alen russer entzat, amabi, virgini kalmetz, eskuineko auta gehiaren entzat. Baxena farruko, mendibe errian, Fronazionala alderdi, boskatuena izan da, hiperoskal errian, eskuin muturra lehen atela den, erri bakarra. Sebastiin Hidoya usapesa, ezta arro, espaitu bat ere bat egiten maizan horriken, analizia egiteko meventuan, parteak zea palaz, primer atzendo, eoneko berroita bosteko izan dela bakarrik, jende gehiago boskatu Bozkatzela joan bazen tendentzia itzuliko zela seur da Lehen itzulian, Fronazionalari joan zaizkion boskazo maita Protesta egiteko manera bat izan dela, uste du Baina nahi tortsen dual ere, asken laupa bost urteetan Eskurt mutu aldeko boza goitiari dela Eldu denik handian, Bigarren itzulian Ema bestelako izanen dela dudarik ez du Sebastiangiroi hau zapesak Boa, ez inezian ez Bigarren itzulian ediendek Bozkatuko dute ale, zenta, bon, eskoldeak badu ale, ekonomia mailan eta uh, zinez uh, aniz diru laguntza, uh, aniz kompetentzia baditu eskoldiak, diru laguntza gantik eldu dira, jende behaute ale, hori, pentsatzen dut alekom kentuko dutela, bon, uh, zer den uh, jokoan eta, bon, uh, ez dut uste uh, uh, sentzu berea duten, Bo, informazio nal bostatzeori, ohola eh, gure tokietan merma nahi dietan, eh, ba gure tokietan bada ere bostatzi aiseria bar dezala, bostatzia bo ara denen bostat denengun kontxabe sala bostatzeko ez dut utzi baitzpada denen BOZA agun ferioso dela, zo segurki baiet, bada bon, ez dut utzi agun kalkulazio dela denena. Angelu, Bayona eta Bokaleko erriko etxeak elkartu dira neguko planaren kari Ogoi tokiko gune bat eskaintzeko beharian diren prisuneri Hora jarte, beroita behatzi hohe ziren eskainiak orte guzian zehar Neguko planaren tzat beste ogoi eta eme etzi gehitzen ziren Eldu da laro goita zorzi hohe bazirela beraz Ez direnak erriko etxen edo iri elkarkoaren gain Aldi hontan, ogoi hohe gehiago gehitzen dituzte Bayona Angeluko eta Bokaleko erriek Angeluko Lazaret karrikan den daikinean, erribako txabere aldetik ibili baino, elgerren hartian tokigeiago eskaintzeko parada dela azpimarratu du Clod Oliva angluko hauza bezak. Ben, ze krok hori, faza azto problematik ki ozordui devan nu, eh? Bai, ala uste dut, arazoa ez da irielkarguaren abakarrik, e, frantzia osoarena e, baizik. Eh? Leunta Berro Gaming pertsona dira gaur egun karrikan eta erantzun bat eman behartzaio. Orain arte herri erantzuten zion a arabera, angeluren kasuan 4 o egin bokalek 3, baionak 0. Letan dumondkerzuli la... Estatuak hamabost oh eskatu dizkigu beraz indarrak metatu ditugu hiri elkargoaren laguntzarekin hogoi oetara iristeko. Nintendoplakinineeta antuka onaizeie deko eta zentzdunak izatera enentxeatu dira zenzu onak irabazi Proiektu berriunek kasek irorogoita lau mila horoko gaztua du, irielkargoak bere gainartzen du parte bat eta frantzestaduak ere beste bat bere gaina. Abenduaren lehenia nasi eta martxoren hori eta amekarte ira honen du, Neguko planak, eta siberoko lehen euskarazko haurtzain etxe bat, zabaldoko eh, dute, elduden urtari lastapeñan bi haurtzain gazte eskualdoen eta eksperientzia dunak atxemanak dituzte, gunia ere bai, eh, kasik umetra eh, karatuko etxe bat, maule erditan, bilabete eta iru urtearteko aurreri zuzendua, sedea nondik eh, jinden, esplikatzen dauku, lusie gergaraiak Chibuko hau uh, maulen ganti j'a été par handi que je kainen zuteko tipi de laic. Uh, Ils sont dit une assistante maternelle de la couette n'est que chkal d'une handi que ta mauleko hau sente guiné est que u chkasko u chkaunt chadakien langue de laic. Ordine hoxtak u chibukota ko chez des roy chez des la planta ditin maulen uh, lan egiteko ko hau mintzatzez. Hola aurreak ukenen die pada handitzeko eta uskainen zuteko. Beste ikas, lagunt nahi bagitaitzie segur uh, sedede Eta jakin diru biltze aldibat abiatu dutela, crowdfunding maneran hilabete bate murian irumila euroko bildu edo euro bilduak ukan behar dituzte laguntzeko subukota.org webgunerat joiteko edo joaitea aski duzue. Pilotan superprestiz lehiaketako bigeren itzulia atzo garatenian helen partidan tirri arizmendi nausitu da Berroi Oita Amar uh, Monson dartzi, eta ondokuan Simun Lambertek aizera mandu partida hospitalen kontra, Berroi Amairu helgudan aztelenean bi partida atzoko bi irabazleakari dira berri, zer ganaibaita arizmendi hau lagalden kontra, eta Simun Lambertek bilbao izanendu parian, eta bestalde, aste hartuntan bururat Batuko da Durangoko azoka eta egun ahondia izanen da Bururartze ikusgarria itzemaiten dute Antolatzeileak, zirkoa, suazokak eta Dantzareken, berroita amargeren azoka unek Arrakasta ahondia du, sekulako jendia Ibilki baita eta egun oreino pausa eguna baita e, Ego eskoalegian, pentsa diteike, egun ere Azken egun aintzat sekulako jendia trumilka Ibiliko dela Durangoko azoka hortan Goiz berri saioarekin segitzeko, ten horia Kristof e, eta Batiz eta Nazioarteko berrietan Europa batasuna eta Burundiren ahremanen eh, balintza, balintzatuko du gauko egunak. Europa batasunak engaiamenduak nahi ditu giza eskubiden arloan, bestenaz ahemanak moztuko dituzte. Jakimerda Afrikako erialdeunen ekonomiaren euneko ogoia Europako laguntzetatik heldu dela. Egun guai media pribatuen berriz zabaltzea, kazetarien segurtasuna, justizia zintzo bat eta inkesta siriosak tortura eta eksekuzio arbitrario kasuetaz eta lagial difuntz bat itzemandu David Camronek. Inglateraren ipar mende balde azkarkiunkidu desmond tempestak euri itzigarriak eta eriotz batzu ere. Ideia baten ukaiteko, guneka, irueon eta berrogoi milimetro erorida. Ogoita lau horren ez lurbustiak eta erreken hein gorek beste uolde batzuen zuen irriskoaren belduak dute. Berrogoi eta amak hil estatu islamikoaren kontrako erasoan. Koalizioaren egazkinek egindute erasua jakako provintzian, sortzia adingabe eta bost emazte dira ilen artean, siriako ministeritzak tzak galdegindu NBRN segurtasun kontseiloari, albezain fite erasoren kontra egitea. Eta Inglaterra negin estudio batek da esan ediru ituriak aztertu ditu. Laro goi milion dolari irabazten ditu erakunde terrogistak, erdia kontrolatzen duen lujaldean harturiko zergak dira, euneko berrogoita irua petrolio eta gasaren trafikotik heldu da, baina sektore hori haultzen ari da, Eruziaren bombardaketen ondorioz diru zailtasunek ekartzen dute gudarien soldaten apaltzea, eta argindararen, Igaitea administratu lurraldeetan beste dirugituriak droga eta antikitate objektuen trafikoa zati geien geiena sortu duten estatuaren kudeatzeko, erabiltzen da. Tokiko Aragiaren egoizteko eta kontsumitzeko sedearekin sortu zen Eriko Aragiadola bi hurte, Michel Berroko irigoin, aste hartuntako gomitago izbegin. Arroaren itzuli bat egin dezagun eta kostaldetik hasi endaiatik amasei osketan dute termometroa, zerua lano txu, hemen ere ustaritzen odeiak baditugu, amalau grado eta donibane garazin, lano frango ere bai, amairu grado eta siberu maure aldean, ze aro da, beinategunan. Egun hon batik ja ta Christophe Behen beshtetan besala hernibaita O dei tu dela medioz, temperaturak unen de la medios temperatura que gocho tu dia goisuntan sorti grado an altechine du tuguta Mirezkak bineat, eta euri adinen zaukula aratsaliuntako, euri sohtak lehenik, euri uak ere aratsari buruz, gauaz ere ezeta nagusi, otzbero gorenak, amabos gadoaren ingurukoak, eta biar uh, euria batuko da, eta gero ateri izanen da, altsatuko du pixka bat kostaldean bereziki eta goizian hori, eta aratsalian uh, ala ere iguzkiak uh, geraldi ederrak ditu, lanuen ahtetik, gozo eginen du biar, ama lau amabost gadoek ilan. Nahi du zuezo nahorrezkia baliagarri izan da din enpleguarentzat? Herriko Posible da! Herrikoaren lau mila seieuna akziodunekin bate ginez, Eskolar Herriko sorkuntza proiektu konkretuak susten gatuko zue. Zuen diruari irabaziak eman arraziz. Inbertitu dirua nun erabilia den jakingabe etzidezte gehiago egonen. Arpidetzeko? Biziki simple da. Herrikoa puntu gomen akziodun izan hirukikez bibikoitzaidualdiz erikoa.com zuen parte arsea kapitalada.